Biografii Memori Biografia unei capodopere Doamna Bovary de Gustav Flaubert Scenariu radiofonic de Elsa Grozea Ce bine, îmi pare că am dat de din oameni și sufletul de când alergi după tine. te am zis când ai ieșit din cafenea. Bună dimineața, amice, și pe mine mă bucură întâlnirea. Oricum, îți călcam berlogul în dimineața asta. Atunci mergi cu mine acasă, da. Mai întâi să-mi cumpăr ziarele. E, uite, tocmai asta nu vreau. Ce nu vrei, doctore bui? Îți cumperi tu, acum ziarele. Și pentru ce, mă rog? Fiindcă vreau să fiu eu primul care ți dă veste. Ce veste, Doamne lui? Mă sperii, spune odată. Așa, în stradă, nu. Abia când vom fi singuri în liniștea benedictină a sanctuarului tău, vei ști despre ce este vorba. Bine, bine, bine. Atunci, haidem cât mai repede. Așa, ia loc lui, dragă. Merădarea mea începe să dea în clocot. Te ascult, O Ofim, monitorul universal... Număr proaspăt de astăzi, 4 mai 1857 1.857 Vei găsi în coloanele lui ceva care sunt sigur te va umple de bucurie Asta era Uite aici. Un articol elogios Semnat de Sembev Despre doamna Bovari. Recunoaște că nu te așteptai Într-adevăr, o bucurie negândită îmi dai voie? Fi bună și citește cu glas tare sfârșitul articolului. Vă să zic că, în multe privințe și sub forme diverse, cred că recunosc semne ale unei literaturi noi. Știință, spirit de observație, maturitate, forță, chiar puțină duritate Semne ce par a fi caracteristice corifeilor generației de acum Fiu și frate al unor distinși medici, domnul Gustaf Lober, Ține pana cum alții scalpelul Anatomiști și fiziologiști vă întâlnesc pretutindeni Ce zici? În asemenea articol este echivalent cu o consacrare literară Ești convins, cred? Nu oricine poate avea parte de girul marului lui de gerul judecății sale viguroase <sus> Într-adevăr mă bucură nespus cu atât mai mult Cu cât văd că domnul saint nu se dezminte Scrisoarea pe care mi-a trimis-o în urmă Cu 10 zile mai exact pe 25 aprilie Este la fel de încurajatoare da? Și articolul ca și scrisoarea pun în lumină Pe lângă altele moralitatea preahulitului meu roman Stai puțin da. Am la îndemână scrisoarea Uite Să-ți citesc cele două-trei rânduri vitale pentru mine Și care mi-au răsădit în suflet încrederea Ascultă Da Prostia, nerozia, vulgaritatea, rutina, monotonia, totul este redat cu o ironie și o amărăciune ascunse sub măști diverse care par să nu se închisească de nimic. Doamna Bovarii și romanțiozitatea ei, pașii pe care îi face pe drumul varmecului de sine și al pierzaniei, totul este analizat cu cruzime. Morala vine firesc. Nata nu o cauți cu tot din adinsul și nu înțeleg de ce ai fost acuzat că romanului i-ar lipsit tocmai moral. Exact! Este exact ce trebuie, câte dreptate. De a a, ascultă mai departe. Iar ca artă nu găsesc mai izbutită țesătură ca acel dublu vis ce se dea până în sens invers, deși personajele se află alături, cel al Emei și cel al bărbatului ei Charles, sau ca declarația de iubire făcută Emei de către Rodolf în timpul discursurilor pline de patos ale consilierului de la prefectură, cu prilejul expoziției agricole. Să-mi dreptate, capitolul acela este memorabil. Domnilor, domnilor, să fie mai întâi îngăduit, înainte de a vă vorbi despre obiectul reuniunii de astăzi, să fie îngăduit, spun, să aduc mulțumiri organelor superioare. Suveranului nostru, căruia nici o ramură a prosperității publice sau particulare, nu este indiferentă. Și care ar trebui să mă dau puțin în deret. Da. De a trecut vremea, domnilor, când vrajba civilă în Pentru la... Că s-ar putea să mă vadă de jos și pe urmă 15 Știți zile ar de tot de trebui mi? să dau explicații Dacă vin proasta timp, mea reputație. Vă calomnias, no. domnule Bulaj. Nu, nu, nu, nu, no. e foarte proastă, vă jur. Da, domnilor, da? Dacă întor întorc privirile asupra situației actuale din frumoasa noastră patrie, ce-i văd? Peste tot înfloresc comerțul și artele Franța De altfel, poate din punctul ei de vedere Lumea are dreptate, doamne Bovari Cum de ați stiști, Ei cum Casi... Nu știți Casi... că Casi... sunt suflete Casi... veșnic zbuciumate da. Ele au nevoie o, rând pe rând de vis și de acțiune de, de pasiunile cele mai curate De plăcerile cele mai violente Și astfel se aruncă în tot felul de nebunii. Noi, piețele femei Nu avem nici măcar Tristă distracție, de vreme ce nu găsești în ea da, da. o doar vreodată. Da, da, da, da, o Aceasta, întors. aceasta, ați înțeles-o voi, agricultorii și muncitorii de la sate. Da, da? Voi, pașnici pionieri, ai unei întregi opere de civilizație. Voi, oamenii progresului și-ai moralei. Voi ați înțeles o întâlnești într-o zi, dintr-o dată, când nu aia... mai aveai nicio speranță Atunci se deschid orizontul noi E ca un glas care strigă, iato. Simți nevoia să-ți destăinui viața acelei persoane Să-i tai totul, să-i sacrifici totul În sfârșit, comoara pe care ai căutat-o atât de mult e acolo, în fața ta Strălucește, scânteiază, rămâi orbit Ca și cum ai ieșit de la întuneric la lumină cine, domnilor, cine s-ar putea mira? Numai cel care ar fi destul de orb de împotmolit în prejudecățile altor vreni, pentru a ne socoti încă spiritul populației agricole. Într-adevăr, unde se găsește mai mult devotament, mai multă înțelepciune? Acea înțelepciune, rod al respectului față de legi și al îndeplinirii în datoririlor. se simți ce măreț. Să-ți fie drag ce e frumos mm. și să nu accepti cei convenționali în societate da, cu toate mărșăviile da. pe care ni le impune. Cu toate acestea... De ce să tunăm împotriva pasiunilor? Nu sunt ele singurul lucru frumos de pe pământ? Izvorul eroismului, al entuziasmului, al poeziei, al muzicii, al artelor, în sfârșit, a tot! Da, da, trebuie totuși să te supui moralei. Numai că, vedeți, sunt două. Cea măruntă, cea acceptată. aceea oamenilor care se schimbă necontenit și care zbiară așa de tare... Se zbate banală, la fel ca această strânsură de imbecil pe care vedeți, și cealaltă eternă care este deasupra noastră ca priveliște ce ne înconjoară și cerul albastru care ne luminează. Și fița de mie, în altă parte meri și inul domnilor să nu uităm inul, care în ultimii ani a dat o dezvoltare considerabilă. Și căruia să. Conspirația asta a lumii nu vă revoltă. Există oare vreun singur sentiment care să nu-l condamne, instinctele cele mai nobile, simpatiile, cele mai curate. Și dacă în sfârșit se întâlnesc două obiete suflete, totul este organizat ca ele să nu poată fi împreună. Ele totuși vor încerca, vorbate din arip și mai devreme, sau mai târziu, se vor găsi la oaltă pentru că așa le-a fost dat. Și sunt născute unul pentru altul Continuați, nu dați? Nu ascultați nici de îndemnul rutinei, Nici de sfaturile care nu... Noi doi De ce ne-a fost dat să ne cunoaștem? Ce întâmplare a așa? Fără îndoială că venind de departe Ca două fluvi care curg spre Asioni? Înclinațiile noastre personale ne-au împins unul spre celălalt Ansamblu de culturi bune De o de ore am vrut să plec V-am urmărit și am rămas Niciodată n am întâlnit în preajma cuiva un farmec mai desăvârșit De aceea voi duce cu mine amintirea mintirea Pentru Voi însemna ceva în gândul dumitale. În viața Dumnei Rase de porci. Premiul Esec vă doamnilor se acorde. Nu mă respingeți. Înțelegeți că sunt al dumneavoastră. Lăsați-mă să vă privesc, să vă admir. Folosirea lintelor oleaginoase. Îngreșăminte flamande. Cultura inului. He, dar mi se pare că plutim pe aripile acelorași gânduri, nu așa lui? Și tu ți-ai rememorat scena. Întocmai. Așadar, temutul Saint-Boeuf nu s-a temut de imoralitatea emeii noastre. Ca indivizii de la camera șasea corecțională a tribunalului din Paris, bună oară. Vezi vine cu toate astea, deși s-au scurs trei luni de la proces, nu mi-l pot șterge din minte. Și acum mai am în urechi zumzetul nesuferit al sării de tribunal, glasul avocatului imperial Ernest Pinar... Câtea mărăciune mi-a lăsat în suflet tot acest proces scandalos Te înțeleg, dragul meu Principiile pe care le profesăm, doctrina pe care o apărăm Ții minte cum se înverșuna Pinar invocând hmm. decența publică de care pasămite nu se simchisește <hânt> cartea mea Atâta știa Sau atâta vroia să știe, absurd și de necrezut cum pot exista oameni atât de mărginiți să nu înțeleagă cât de mult urăsc eu însum oamenii din această carte? Mediocritatea lor invidia, falsa virtute, insulta pe care ei și micimea lor sufletească mic burgheză o aduc grandorii și frumuseții. Dar, dragul meu, toate acestea avem oare dreptul să le ocolim sub pretext că sunt imorale? Ce artist aș fi devenit eu, de pildă, dacă aș fi citit numai lucruri frumoase? Și dacă un paznic al purității condeiului meu... M-ar fi îndepărtat de la început, de toate aspectele urâte Ale vieții, de persoanele inferioare De toți imbecilii, de ziarele pe care le citesc Uite, până și la Martin Care este totuși, să zicem, un puritan Mi-a trimis grabnic, după ce a citit cartea Și după ce a auzit că am să fiu tras în judecată O scrisoare în care, ți-am spus, parcă Ți-am mai spus da, da. Se întreba cum de poate exista în Franța un tribunal În stare să condamne o carte ca asta Nu-mi amintesc cum să nu Vezi tu? Toți cei care au încercat să te pună la stâlpul din familie nu au înțeles un lucru esențial al zilelor noastre în privința mișcării literare. Că romanul și-a făcut drumul în real, iar realul în roman. Și tu ai creat caractere cercetând ansamblul obiceiurilor morale, cum ar spune Standal, și ai izbudit într-un chip minunat să compui un tablou al moravurilor de provincie. Și totuși, de ce nu m-am făcut înțeles? Ce-ți mai pasă? Ce-ți mai pasă după ce s-a făcut dreptate? Când, după cele înșirate de Pinar, om cu vederi strâmte, care nu va intra în istorie decât cu această rușine, ce-ți mai pasă zic? Când după aceea a urmat scânteetoarea pledoarie a prea distinsului avocat al apărării Senar. A fost sublim, de neuitat. Ziua în care a obținut achitarea ta a tipografului și a editorului 7 februarie 1857 trebuie să însemne pentru tine a doua zi de naștere. Hm. Parcă laud. Onorată asistență, voi încerca în continuare să vă demonstrez câteva lucruri. Un bărbat își vede de treburi, este medic de țară și se numește, după cum bine știți, Charles Charles Bovary, după ce își consultă bolnavii, vine acasă, își pune pe cap scufia, soarbe, zgomotos, o farfurie de ciorbă, și trece degetul peste gingii, mă rog, fără îndoială un soț prozaic. Emma nu l-a luat de bărbat pentru că l-ar fi iubit, nu, ci doar pentru că așa a vrut bătrânul Ruo, tatăl Emei. Dar Emma, o tânără descumpănită, și-ar fi dorit un soț care să o iubească, care să o idolatrizeze, cel care îi creează primul impresie aceasta este din nefericire un libertin, un om care transformă femeia într-o jucărie. Prin urmare, o femeie tânără care duce o existență ternă într-un fund de țară, ignorantă, vulnerabilă, nefericită. Săvârșește două adultere și de fiecare dată coboară tot mai adânc în duplicitate, în datorii și în deznădejde, pentru ca apoi să afle un sfârșit atât de jalnic. Asta a vrut la urma urmei să ne arate domnul Flaubert, o carte excelentă, cinstită, utilă și chiar aș adăuga, fără nicio temere, o carte morală. Niciun singur om care va fi citit cartea aceasta nu se va putea împiedica să nu spună că domnul Flaubert este un mare artist, că totodată el este și un om de inimă, chiar dacă nu ne-am gândit decât la un singur amănunt, și anume la acela când ultimile pagini Întreg interesul cititorului trece asupra bărbatului Emei Bovarii. Iar concluzia, cea care rezultă cu adevărat din intenția autorului, e că Ema își află grea pedeapsă. Hidoasa ei ispășire capătă astfel valoare de simbol, nimic mai moral decât îndemnul ascuns, dar ferm, pe care orice părinte se cade să-l deslușească din carte. Ai făcut tot ceea ce trebuia făcut pentru educarea ficei sau ficelor tale. Onorată instanță, astfel pus întrebarea, ea nu găsește răspuns decât în conștiințele dumneavoastră. Nici când nu am înțeles mai bine ca astăzi, cât de mult plânge și suferă sărmana mea Bovarii într-o sumedenie de sate ale Franței. ce este? Așa i-am spus lui Senar atunci după proces. Are dreptate, Senbev. Lucrarea poartă în întregimea ei pe cetea orei la care a apărut. În sfârșit, succesul ediției în două volume a doamnei Bovary apărut în editura Levi, a spulberat toate suspiciunile. Da, tot Levy mi-a promis că va mai scoate un tiraj în iunie. Iar Teofil Gotie pregătește apariția în revista lui în L'Artista, unui foarte interesant articol pe care l a făgăduit botler. O să fii bucuros, dragă Gustaf, că acest proces a făcut să crească curiozitatea în jurul cărții tale. M-ar fi bucurat lui ca cititorii să fie lăsați să o descopere singuri, în sfârșit. Sper ca Salambo să aibă altă soartă. Da. Te las să-ți vezi de lucru, pe curând. Bonjour, bonjour domnului redactor, șef am mult ah. căutat reviste Reve de Paris. Bine ai venit, lui. Se ofilește lumea fără tine, Maxim Dușon. Ce trebuie așa grabne ce te țin aici legat de scaun? Gazeta, mică gazeta și... Și? Tocmai încercam să fac ceva ordine în amintirile mele, să le zic literare. Poate va avea cândva cineva nevoie de ele. Hmm, Noi ce văd, nu cumva ți-ai pus în cap să mă faci celebru. În nevrând, se lega doar numele de Flaubert de doamna Vobari. Care au de pe acum deschise porțile istorii literare. Ca și tine de altfel Prietenia, cu Flaubert ne onorează După cum ne bucură și întâmplarea Fără de care azi n-ar fi existat doamna Bovari Așa că, dragă, doctore La acest capitol al memoriilor mele Ești Volens Nolens cu autor Amândoi l-am vizitat doar atunci În toamna lui 1849 Pe Flaubert la Croase. Mm, da, amândoi da. am ascultat atunci tentația Sfântului Anton Inspirată lui Flaubert, tabloul lui Bruegel Văzut la Balbi da, Și tot amândoi am spus cam pe șleau că nu face două parare Am vorbit apoi despre Balzac Despre subiectele din realitate Despre deșarta vraja cuvintelor goale Cazul Sfântului Anton mm -hmm. Tu i-ai atras atunci atenția lui Gustav Asupra cazului de la Mar da, da. Doctorașul din Rii A cărui nevastă se o cu un an în urmă cu arselic da, da. Cazul făcea vâlvă în presă Părea într-adevăr un subiect de roman Cine și-ar fi închipuit? Da, sigur, sigur. Cine și-ar fi Vrei să spui că Flaubert te va lua în serios, nu? Ba, ba. da. S-ar putea ca băieții să aibă dreptate. De ce n-aș o pe a lui Balza, care cu ani în urmă susținea, care de gând să scrie Istoria uitată de atâția și atâția istorici a moravurilor. În o literar vorbind, pe această Delfin de la Mar, Aș avea prilejul să recompun în parte firește un tablou al societății noastre. Mă voi duce în satul Rii să culeg date cât mai exacte. Ba chiar o să stau de vorbă cu spițerul Adolf Joan. Îl cunosc mai de mult. O să-mi spună cu siguranță lucruri interesante. Pe urmă, voi trece totul prin filtrul imaginației. O să am de-a face, îmi dau bine seama, cu un conflict... Delicat cu potrivnicia dintre vis și realitate Sau mai bine zis dintre starea de visare și cruda realitate din jur În sfârșit o-mi vedea Satul lui a trecut treptat în paginile cărții Și dintr-un pretext a devenit prototip prin Harul Maestrului Ai dreptate. Ce tablou mai grăitor al moravurilor provincii în acest secol lânce și obscur Decât acel al târgușorului Ionville Unde sosesc la un moment dat soții bovarii dacă aș fi critic literar ca domnul Sembev Aș face analiza drumului parcurs de autor de la realitate la roman Chiar în cazul acestui Rii de la care a plecat cartea Apropo, nu o ai la îndemână? Imediat Foarte Ce cauți? Capitolul sosirii la Ionville mm -hmm. Ce? Mm -hmm. ah, da, am găsit, ascultă în seara când soții bovarii trebuiau să sosească la Ionville, doamna lui François, văduva, stăpâna anului Leul de Aur, avea atâta de făcut că îi curgeau broboanele de sudoare, clătind tigăile. A doua zi era zi de iarmaroc în târgușor. Trebuia să taie carne mai dinainte, să curețe puii, să facă supă și cafea. Un om în papuci, de piele verde, cam ciupit de vărsat și cotichie de catifea cu ciucure de aur, se încălzea la cămin. Chipul lui nu arăta nimic altceva decât un om încântat de el însuși, cu aerul de a fi tot atât de calm în viață, ca și sticletele din colivia de răchită, atârnată deasupra capului său. Era farmacistul. Sala de biliard răsuna de hohote de râs. Artemis, făsurcele, umple carafele și duracheul mai repede Doamne sfinde, iar au început camionagii să facă tărăboi Și-au lăsat camionul în poartă. Când a venit dirigența, e în stare să-l sparme Uf, Când te gândești, domnule mică de azi de dimineață au jucat peste 15 partide Și-au băut 8 când de citru O să-mi și postavul de pe biliard N ar fi mare pagubă, ați cumpărat altul. Alt biliard? Și pe urmă, azi amatorii de biliard, găuri mici și tacuri mari nu se mai joacă carambolaj, toate s-au schimbat. Trebuie să te ții în pas cu vremea. Uitați-vă la atelier, orice îi spune, biliardul lui e mai frumos. Și dacă ar vrea să organizeze un concurs... Nu mă speri eu de golan ca el. Uh -huh. Atâta vreme cât o să fie leul de aur, lumea o să vină. Noi ăștia avem o sânză. Pe când într-o bună zi o să vedem cafeneaua franceză închisă. Uh -huh. Auzi, să schimb un biliard ca ăsta așa de bun De pus rufele pe el Și pe care în sezonul de vânătoare am culcat până la șase drumeți Uf, și nătafletul ăla de iver, nu mai vine ne așteptați pentru masa musafirilor? Pe <laughs> mai e doar și domnul bine La șase punct o să-l vedeți intrând Că în ce privește punctualitatea, nu e altul ca el Și face atâtea mofturi nu ca domnul Leon Ăsta vine când la șapte, când la șapte și jumătate Și nu-și nu se uită măcar ce mănâncă ce tânăr, cum să cade? Da, e o mare deosebire între unul bine crescut și un carabinier care a ajuns perceptor. Ceasul bătă ora șase. Bine intră. Era îmbrăcat în jiletcă de postav negru, cu guler din păr de cal. Cu pantalon gri și fie iarnă sau vară, purta cisme bine văxuite. Era tare la toate jocurile de cărți, bun vânător și stăpânea un scris frumos avea acasă un strung și își trecea timpul strujind din ele pentru șervețele cu care își umplea casa cu pasiunea unui artist și egoismul unui burghez. Stă tăcut la locul lui, lângă sobă. Ăsta nu o să tocească limba cu vorbe de politețe. Nici imaginație n-are... Nici o scânteie de spirit Se spune că are însușir Însușir <laughs> Între ei, lui poate Vine rândunica Să-i pe oaspeți Vine Bine ați venit la Ionville Respectele mele Omei Farmacist Locuiesc peste drum Încântat Charles Bovary Soția mea Emma Toată stima să intrăm, m-am înghețat de tot. Am dat voi Dânsul e Leon Dupi, tânărul secretar al notarului și client obișnuit la Leul de Aur. Doamna Bovary, dacă mi-ngăduiți, mi eu o să rămân cu boneta pe cap, altfel buturaile e gata. Vă rog. Cu siguranță că doamna e puțin obosită. Rândunica noastră scutură așa de groaznic. Nu, adevărat, ne-a cam inteligența, diligența, din mine mă distrează întotdeauna. Îmi place să mai schimb locul. Aveți dreptate, doamnă. E așa de plicticos să trăiești pironit în aceleași locuri? Ei, domnule Dupi, dacă ai fi nevoit ca mine să fii mereu călare... De altfel, pe la noi nu-i prea greu să practici medicina, căci pe drumurile noastre se merge cu gabrioletă și, în general, se protejează destul de bine plugarii fiind de stăriți. Din punct de vedere medical însă O să aveți de luptat cu multe prejudecăți Domnule Bovary da. Încă din deprindere Căci se mai recurge la masle La moașe, la preot În loc să vină direct la medic Sau la farmacist Climatul nu e totuși rău Numărăm în comună chiar câțiva Care au atins 90 de ani Iarna termometrul coboară la 4 grade și întoiuveria atinge 25-30. Și totuși această căldură, din cauza vaporilor degajați de râu și al numărului mare de vite care exala amoniac, ar putea cu timpul să nască miasme insalubre cancerle tropicale. A aveți cel puțin unde să faceți o plimbare prin împrejurimi? Uh, aproape de fel. E un loc căruia îi se spune la izlaz la palele pădurii. Uneori, ca mă duc acolo și stau cu o carte în mână privind apusul soarelui. Da? Nu găsesc nimic mai minunat ca apusurile de soare, mai ales la malumări. Și eu ador mare. Nu vi se pare că gândul rătăcește mai în voie pe această întindere nemărginită, a cărei contemplare. Îți sufletul Și te face să gândești La infinit La ideal La fel și cu priveliștile din munți Am un văr care a călătorit Anul trecut în Elveția Și care îmi spunea că e tare greu Să-ți imaginezi toată poezia lacurilor Farmecul cascadelor de aceea nu mă mir de muzicianul acela celebru oh. Care pentru a șațăța imaginația Se ducea să cânte în fața unei priviliști împunătoare Vă ocupați cu muzica? A, a, nu, nu, dar îmi place foarte mult oh. Nu vă potriviți, doamnă povară, e modest Acum, dragul meu, de când cântaie în cameră minunată. Te-am auzit în laborator Știți, domnul Leon locuiește la mine Da, și ce muzică vă place mai mult, domnule Dubuy? Muzica germană cea care te face să visezi Pe italien îi cunoașteți? Nu încă, dar am să-i văd anul viitor Când am să mă instalez la Paris Să-mi termin dreptul Vă veți bucura de una Din casele cele mai confortabile Din Yonville Ceea ce are mai ales practic pentru medic E ușa care dă în alee Pe unde se poate intra și Fără să te vadă nimeni Are spălătorie, bucătărie, camară, livadă Și... Dacă doamnei îi place grădinăria Nevastă mea nu se ocupă cu asta Preferă să stea în odaie să citească Ce poate fi într-adevăr mai plăcut decât să stai la gura sobei cu o carte? Nu e așa Dar te plimbi prin țări pe care le vezi parcă Și gândul împletindu-se cu închipuirea urmărește firul întâmplărilor Te simți și tu printre personajele lor Și parcă îți bate inima de emoție sub costumele lor A, Adevărat, A, adevărat Îmi plac mai ales poeții eu, din potrivă, ador povestirile pe care le citești pe nerăsuflate. Nu pot suferi eroi banali și sentimentele cumpătate Cum se întâlnesc în viață? Într-adevăr, e atât de plăcut ca printre dezamăgirile vieții să te poți întoarce cu gândul la caractere nobile, la sentimente curate, să vezi oameni fericiți În ce mă privește, trăind aici, departe de lume, asta e singura mea distracție Ionville ne oferă atât de puține posibilități oh, Ca și tost fără îndoială Localitatea de unde venim noi De deci ce eram întotdeauna abonată La biblioteca publică Dacă doamna binevoiește să-mi facă onoarea Să o folosească Îi pune la dispoziție o bibliotecă Alcătuită oh. din cei mai buni autori Voltaire, Rousseau, Walter Scott și pe lângă astea mai primesc diferite foi periodice La care am avantaj de a fi corespondent pentru circumscripțiile Bichy, Neușatel, Ionville și Împrejurim E într-adevăr așa cum a vrut Gustav Un conflict delicat, potrivnicia dintre vis și realitate Dar să reluăm istoria După ce tu ai sugerat subiectul a plecat în călătorie în Egipt, cu gândul la viitoarea carte. Da. La 31 mai 1856, după 50 de luni de muncă și alte 17 de cestație, doamna Bovary era în paginele revistei mele. Doamna Bovary? Ah. Iar ea? Cu ce te mai necăjita amice, Maxim? <laughs> Ghista, te credeam la croase. Și când colo, eu ascultam pe la uși. <laughs> Ai intrat tocmai bine pentru a-ți da replica. Replica ta celebră la corecturile pe care ți le impunea revista. Exact. După ce mă lansat sub un nume fals, fober, ți-amintești, Maxim? Îmi <laughs> cerea tăieturi imposibile. <laughs> Parcă te aud. Vă legați de mărunțișuri și pierdeți din vederea ansamblu. Gustaf, știu că vei s-o coti întrebarea mea și cana de gazetar provincial, dar mi-ar place să știu cum ai ajuns la numele misterioase, Emma. Un nume care va face carieră, sunt sigur, și despre care m-ar bucura să pot spune cititorilor memoriilor mele o poveste. Buvare Buvari bovari, Iată pe scurt mm. istoria Buvare era numele unui hotelier Pe care l-am întâlnit la Cairo Târziu, prin 1856 ah. Am descoperit în Africa Soția unui medic militar Ce semăna bine cu Emma. O chema bovarii, Ortografiat cu IES la coadă Atunci mi-am botezat și eu Eroina, apoi le-am anglicizat După vizita mea la Londra ah. Ce importanță are Mai curios aș fi să aflu cât din doamna Bovary ești tu, Gustave Flaubert La urmă urmelor, doamna Bovary e în întregime inventată N-am împărtășit în ea din sentimentele mele sau existența mea Iluzia autobiografică provine poate din natura impersonală a lucrării E unul din principiile mele de a mă detașa Artistul trebuie să fie în opera sa ca și divinitatea în creație Invizibil și atotputernic Pretutind de simțit și nicăieri văzut Consemnez răspunsul istoric Nu-l uit însă nici pe Anatol France care te contrazice, dragă Gustav Zicând, Flaubert strigă în zadar că e absent din opera sa El e prezent cu prisosință în urzeala ei precum Decius în vâlnare Spune mai departe, patima ta memorialistică Maxim va inventa până la urmă Cine știe ce senzaționale desupturi cărții mele și autorului ei m lui Maxim, zicând după Barbedo revii. Că în indiferența cu care scris se identifică scrupul basiei Complot, dragii mei, complot, proteste! Ca o dinioară la croase. apropo Pe când lectura în primă audiție a lui Salambo? Când o veți lăsa în pace pe doamna Bovarii, Rămas bun, amicii mei, și vă poftesc totuși la croase. Sunt din partea lui Gustav că ne-a poftit să-l așteptăm aici, în sanctuarul lui. Cumplit de iute se mai scurge timpul ăsta blestemat. Au și trecut trei ani de când ne-a dat recomandarea pentru ședere documentară în Spitalul Carității. Chiar și de la apariția romanului nostru au trecut doi ani. Uh -huh. 2 ani de când sora Filomen de Jules și Edmond de Goncourt s-a vândut bine. Ai, ai dreptate. Suntem în 1861, deși aici la Croase. Natura nu pare că se istovește niciodată Frumoase locuri Doar maestrul nu se lasă ispitit Lucrează mereu Uite, văd pe masă niște pagini din feria Castelul inimilor Are ambiție Chiar așa, chiar așa și bravo lui Ai văzut ce succes a avut în noiembrie trecut și romanul Salambo? Ei, dar iată te uite O schiță Planul sătulețului rei, alias Ionville, locul unde se petrece în mare parte acțiunea doamnei Bovarii. întreb ce mai fi trebuit la șase ani după apariția cărții. Cine știe, cine știe. O fi căzut din Sertar când a căutat ceva. Tipicar, tipicar nu glumea. Să te intereseze până și schema orașului în care-ți miște roii. În privința asta nu sunt de acord cu el. De câte ori nu i-am spus-o deschis. Ce vrei, fiecare cu idealul său? A, mi se pare că îi aud pașii pe ale. Mă iertați că v-am lăsat singuri, dar aveam o oră la notară. Da, angarale. Ce e nou, dragii mei? Mi-ați adus cumva o carte nouă de-a voastră? Încă nu, încă nu, dar un, în curând. Un roman din uh, mediul... mediul atelierelor de artiști. Așadar, rămâneți mai departe adepții literaturii document. Da, da. Ai literaturii document uman. Pentru că, așa cum spune foarte bine și ten Romancierul trebuie să fie un povestitor Al prezentului său Al moravurilor care îl împresoară Respectând, totodată, cu strictețe Adevărul psihologic și fiziologic Și eu și Edmond Ne declarăm, ce o spunem fără ocolișuri Și nu trebuie să te superi Mult mai puțin partizanii detaliilor Ce se raportează la obiecte La decorul material Cum faci tu, de pildă? Cum ai făcut-o și investitați, doamna Bovari? Da, așa este voi vă angajați mai departe pe făgașul studierii unui caz decât a unui mediu social Privit în toată complexitatea lui Ori eu, la mediu și la tot ceea ce îl explică, nu renunț Pentru că mi se pare a fi una dintre menirile literaturii Iar mediul nu e alcătuit numai din oameni, ci și din accesorii, cum le ziceți voi Există, dragii mei, o semnificație a obiectelor, o estetica a lor Vorbesc de obiectele mărturie Există chiar tăceri în care doar obiectele vorbesc devin repere. Mă rog, mă rog, mă rog. Fiecare cu principiile sale. De altfel, doamna Bovary este o dovadă că le tale sunt diguroase, trainice. Să știi Edmond că în felul lui Flaubert are dreptate, iar justeța metodei lui poate fi lesne demonstrată prin exemple. Vezi tu, a reușit de pildă să evoce prin introducerea în acțiune a câtorva obiecte de semnificație chiar gustul mic-burghez al epocii. Fotolier roșii, <laughs> utrec, <laughs> în vestita expoziție agricole, husele de mobilier sau... Sau bunăstarea ritualizată a familiei spițerului Ome, în a cărui casă fiecare lucrușor își are locul și menirea lui. Da, da, da, da, interioare mic, burgheze, la modă, cu sfeșnice pereche, cu vase mari, albastre, cu nelipsita lampă pe picior înalt. Firesc pentru o carte despre moravuri de provincie. Interesant sub aspectul acesta este și felul de a se îmbrăca la oameni. Fără-ndroială. Uite... De exemplu, înfățișarea țăranilor participanți la faima sa expoziție agricolă. Da, voi gusta. Da, da, da, aici. Ah, uite, am găsit. Chipurile țăranilor aveau culoarea cidrului. Favoritele înfoiate le ieșeau din niște gulere înalte și scorțoase, strânse de cravate albe cu nod arătos... Toți aveau jiletci de catifea, cu margini răsfrânte, toate ceasurile aveau la căpătul unei panglici lungi câte un sigiliu oval din cornalină și stăteau toți cu amândouă mâinile pe genunchi, desfăcând cu grijă cracii pantalonului, al cărui postav, cu lustrul neatins, lucea mai tare decât pielea botforilor lor lor mari. Mar. Ce zici, Gustav? Te supără la noastră? Nici de cum, din potrivă. Mă bucur că nu mi-ați dat uitării cartea Atunci aș mai avea ceva de adăugat Spune. Există în carte și obiecte simbol psihologic, nu numai simbol social De pildă, port sigaretul de mătase verde brodat și buchetul de mireas aruncat într-un dulap și colbăit de vreme Primul deschide, celălalt închide un capitol dominat de opoziție dintre aici și acolo Dintre lumea în care trăiește eroina și lumea în care s-ar vrea, s-ar dori din simple obiecte de comunicație, la început, ele au devenit obiecte biografice. Alteori, obiectul se din familiarul său clar, obscur, pentru a deveni prezență sau întrebare. Farfuria emei la mesele de seară, pe care se pare că află servit întreg amarul existenței. Nu mă contrazici, dragă Flăverti? Mm. Nu. Nu, doar că mă așteptam să-mi vorbiți și despre voi Despre succesul Filomenei despre... Iartă-i și tu, dragă Flaubert Pe frații Goncur Dacă au bătut cumva când... <laughs> Să știi însă că ei te iubesc Și îți poartă cea mai adâncă prețuire De fapt, nu ne-ar strica Dacă am continuat această plăcută întâlnire Cu criticile tale La adresa noastră Te ascultăm <laughs> Salut, domnule Flaubert ah. Și pe dumneavoastră, domnule Gautier ah. S -n S -n bă. Bă. Toată stima și vă poftim să luați loc alături de noi Sincere fericitări pentru noua și frumoasa funcție Domnule senator <laughs> <laughs> <laughs> Văd că nu rezist prea mult de parte de Paris, dragă Flaubert Grazeul îmi lipsește în aceeași măsură, așa că... Te vei exila curând din nou, așa-i? <laughs> Adevărat, puțină șampanie? Ca la cina de la Castelul Vobisar Sărmana Ema, ce feierie a însemnat pentru ea scurtul timp petrecut la castel. Degeaba am vi cu șampanie, dragul meu, că din tot ce s-a servit acolo, tot nu-mi poți aduce acum nimic. În orice caz, ai făcut foarte bine, s -o eu, că ai întregit ori de câte ori a fost nevoie atmosfera normandă a romanului, cu niște mese specifice <laughs> Bunătățile de la Bobisar Homarea târnând afară din farfurii Fructe mari în panerașe aurite Prepelițe cu pene cu tot Cu patalos scurți cu cravata albă Cu dantele Grav ca un judecător, feciorul șef Cu o singură mișcare de lingură, Îți sălta bucata pe care o alegeai Da, strașnică descriere Știu că ai pasiunea stilului Care l-a datat, Flaubert Înseamnă o adevărată trudă. 3600 de pagini de variante, numărul manuscrisul doamnei Bovarii. Castilist este săvârșit, dragă Flober. Ca moralist, știi tot, dar ești crud. Cum asta? Ha, să fie oare menirea artei de a nu voi să consoleze, să admită niciun moment de îndurare, de blândețe, sub pretextul că așa ar fi mai adevărată, printre. Viețile acestea de provincie Unde există atâtea necazuri, persecuții Ambiții plăpânde și bârfele Se găsește și suflete bune, nevinovate Găsim aici pudoare, resemnare, devotament Care din noi nu știe asta? Zadarnic adun cu mâna și alături cu artă Trăsăturile ridicole și cusurile personajelor Întâlnite în viață De ce să nu fi adunat și binele pe capul unuia singur, cel puțin, pe o frunte fermecătoare sau venerată. Pentru că pe aceste frunți fermecătoare nu încape toată amărăciunea pe care o simți privind ce e în jurul lor. că despre cruzimea mea, socot că doamna Bovary e o lucrare mai ales critică, domnule St. Știți asta foarte bine. Dumneavoastră ați rostit, apoi la adresa ei, cuvântul anatomie. Cu ce altceva se face însă anatomia, dacă nu cu bisturiul? Mă rog, mă rog, nu te contrazic În orice caz, Emma Bovary reprezintă ca personaj quintesența unor dureroase experiențe Sau cum afirma Baudelaire Emma este o femeie cu adevărat plină de măreție Și în pofida durității sistematice autorului Care a făcut mare eforturi ca să fie absent din opera sa Vrând să îndeplinească menirea unui păpușar, toate intelectualele îi vor fi îndatorate pentru motivul de a fi înălțat femeia pe o atât de înaltă treapta puterii, atât de aproape de făptura omenească ideală de a o fi făcut să participe la cele două laturi ale caracterului calculul și reveria care alcătesc ființa de săvârșită. Da, l-am felicitat atunci pe Baudelaire pentru maestria cu care a știut să pună în lumină meritele romanului Cu atât mai mult, cu cât el însuși purta povara încapăsătoare a umilinței de a fi fost tras în judecată cu numai două luni înainte, în august De către aceeași cameră a șasea corecțională a tribunalului din Paris Da, pentru splendidul său volum de versuri Florile Răului Deosebirea, dragii mei, stă însă în aceea că domnul avocat imperial Ernest Pinar care te-a pus la stâlpul în familie, să zicem Atât pe tine, amice Flaubert Cât și pe virtuosul nostru poet Va fi îngropat în uitarea anilor Pe când voi... E, dar s-a făcut târziu E timpul să plec e? Spor la lucru, Flaubert Mai ales dacă te întorci la croase Cum mai stai cu educația sentimentală? Binișor, maestre. Am încheiat partea întâi Mult succes pe mai departe Știi, Jorson mi-a mărturisit că ar vrea să-ți scrie prefața Cum? Eu te sfătuiesc să primești o femeie inteligentă și foarte, foarte cultivată Bună rămas, dragi prieteni Bună rămas Dragă lui, azi e o zi mare. Azi, 24 august. 1866. George Soros vine în sfârșit la Croase. Ascultă, bătrâne. E adevărat că-ți trimis zilele astea, în dar romanul ei, Ultima Dragoste. Hmm. <laughs> Vezi că lumea cam bărfește. Atunci mă poate bărfi, și pentru că am devenit tot zilele astea. Cavaler al legiunii de onoare Grație prințesei Matilde, verișoara împăratului Vezi dacă mai ai ascultat și ai vizitat mai des salonul Era geloasă pe frumoasa Jeanne de Torbet În salonul cărei a apărut chiar în anul editării doamnei Bovary Hei, ce-ar fi secolul nostru fără de literare și de lor anfitrioane Toate la un loc, nu fac însă, cât prietenia cu o distinsă inteligență ca Jorson E și o femeie minunată, deși are peste 60 de ani Am picat Oua. la tine Tocmai bine pentru a vă opri să mai faceți și alte complimente Bine v-am găsit Bun venit la croase, draga mea Cât te-ai mai lăsat așteptat Ne-ați făcut mare cinste deopotrivă nouă și acestei urbe Ei, Eu mă retrag, nu vreau să stânjenesc cu atât de sărbătorească revedere cel mult să o udăm cu o șampanie bună Excelent, ocupă-te tu lui Ești ca și o gazdă Da, da Mă bucur că te găsesc în deplină sănătate Și că avem în față două, trei zile de tihnă În chiar vizuina ta, ursule Vom putea sta de vorbă pendelete. Sper că n-ai uitat ce mi-ai făgăduit când ne-am întâlnit ultima oară la Princesa Matilde în primăvară Făgăduială? Da Că îți vei spune părerile Despre doamna Bovary da. Mă interesează foarte mult Și apoi știu că Sainte Boe Ți-a făcut și unele confidențe Da, da Chiar atunci la serata prințesei Matilde Am avut o discuție aprinsă Era de părere că Între altele Că faptul divers de la care ai pornit Cazul acela De la mare. Exact Întâmplarea în sine a fost pentru tine evident Doar un punct de plecare concret zos e adevărat În stare să-ți ofere schema narrativă Dar atât? Firesc O paralelă între eroi din realitate și personajele cărții arată că Uite de pildă Ome, farmacistul mm -hmm. Tu singur ai mărturisit că l-ai avut de model pe Alfred Juan, Farmacistul din Rii În Ome însă am vrut să concentrez toate trăsăturile burghezului Și știi după apariția cărții toți farmaciștii Senei Inferioare mi-au transmis că vor să mă pălmuiască. E o dovadă a reușit ei literare. Într-adevăr, cum spuneai, toți eroii romanului își au un punct de plecare în realitate, în localitatea Rii, pe care am cercetat-o atent. Până și pitorescul Iver s-a născut dintr-un surugiu de țară pe numele său Teren. Surugiul care m-a purtat prin hărtoapele târgului câtă vreme m-am aflat acolo e, și Leon Dupui și slujnica Emei și tot decorul acestui rii cu străzile lui strâmte și căsuțele înghesuite cu locuința a notarului cu hanul, farmacia și plictisul lui sfârșit. Dar tu tu ce crezi despre această aventuroasă biografie literară? Nu mi-ai spus-o niciodată Ai uitat, dragul meu, că m-am numărat și eu printre Bovariști. Mi-am exprimat indignarea în chiar anul apariției Față de felul cum fusese primită cartea de oficiali Pe urmai tăcut După ce am spus foarte mult Recunoscând că nenumăratele doamne bobari de păritutinde vor avea ce să învețe citindu-ți cartea Te rog să mă ierți, n-a fost un reproș Din când în când vreau să fiu sigur că mă pot bizui pe prieteni Și tocmai de mine ți-ai găsit să te îndoiești dar ai avut de înfruntat ca mine instanța Unui tribunal și opinia publică Nu te lași tu prea ușor intimidat Tu care ți-ai ridicat în cap Toți clericii normanzi, Punând-o pe Ema să se întâlnească cu Leon În chiar catedrala din Rouen Faptul că nu era o bisericoasă A devenit apoi în ochii tribunalului Imoralitate În schimb au rămas insensibili La atmosfera atât de normanda Cărții în care ai pus Cum spuneai Primii 30 de ani ai vieții mele Jocurile copilăriei, obiceiurile locurilor. Toate astea, saint le-a identificat în câteva lucrări de tinerețe ale tale, note de călătorie, relații personale. Să-ți dau un exemplu. Pentru tirada spițerului Ome, croită în verba bufona burghezului de azi și ținută cu prilejul plecării secretarului Leon la Paris, spre a-și încheia studiile de drept, mi-au slujit cuvintele unui abate din Truvil cu care am cinat odată prin 1853. Văzându-mă că nu beau, mi-a zis iritat. Ei, asta e acum! Voi ăștia tinerii din Paris care sorbiți paharele de șampanie dintr-o singură înghițitură, când veniți în provincie, o faceți pe sclifosiții. crede că până și acel... Ei, asta e acum! Mi-au rămas în auz. În Bietul, Leon. Văre cum o să o ducă la Paris? Hmm? Crezi că o să se obișnuiească? Mm, asta e acum. Ghefuri cu femei prin birtul, baluri mascate, șampanie. Toate astea, da, să se țină lanț, vă sigur. Mm, nu cred să ajungă un stricat. Nu, no, no, no, Nici eu. Cu toate că va trebui să se dea după ceilalți Ca să nu treacă drept dreptul jezuit. Nici nu știți ce viață duc strângarea aceea Cu actrițele în cartierul latin Da, mi-e teamă că el acolo Da, n-aveți dreptate Asta-i cealaltă față a medaliei Ești silință, stai mereu cu mâna în punga Sainte-Boeuvre Vorbea în legătură cu Omei Și de unele legături Cu altă o november, scris scrisă în 1842 Se poate, dar cel mai mult m-a ajutat În crearea tipului acela Joan Spitzerul din Rii În care se află depozitată Toată biografia târgului În ce privește ceilalți Delfin de la Mar i am împrumutat Emei cel mai mult Din portretul ei romancios. Cumpăra într-adevăr pe datorie Literatura romanțioasă Eugène de la Mar a fost însă un model prea palid pentru Charles Bovary. Atâta doar că fiind doctor... Ți-a dat prilejul să ilustrezi un domeniu precis, medicina. Și-ai făcut-o cu o aplicație. Aici m-a ajutat și buie, lui, buie, prietenul meu. E medic. Și cunoștințele din familie știi doar că tatăl meu a fost doctor. Da. Pentru alte personaje, în schimb, cum ar fi negustorul Ler, a trebuit să adun date speciale de la juriștii din Rouen și Paris. Dar spunem, Gustav, e adevărat ce spune saint Beuve, că între acest roman și pasiune și virtute, novela ta de tinerețe, ar exista o vădită legătură. E adevărat că tema aceasta a nepotrivire dintre natura prozaică a bărbatului și visurile romantice ale femeii te-a preocupat și la numai 18 ani? când după această novelă, s-ar părea că da. Maza, ca și Emma, iubește marea, teatru, poezia lui Byron Doamna Bovary bovarii însă mult mai profundă. Ei, nici tu, nu mai ai 18 ani. Apropo, am și eu nedumerire cu privire la sursele tale de inspirație. De Gurile rele zic că Emma are câte ceva din a doamnelor Pe lângă care ai trecut mm. Nu fără să întorci capul Când erai mai tânăr și mm. schimbai mai des pe mm. Cole, de pildă Ea a avut privilegiul de a fi fost contemporană Cu însăși geneza romanului Furtunoasa Luiz Cole. Da da. Poate mă confesam Da Da, mă confesam adesea Luizei. Ei am vorbit pentru prima dată despre intențiile mele ironice față de destinul personajului, față de deziluzia Emei, care e în același timp ridicolă, dar și lirică, înduioșătoare. Lui Cole un om minunat. S-ar putea ca ceva din ființa ei să fi trecut în portretul Emei, ceva bun, proaspăt. Ar fi vrut să trăiască într-un vechi castel ca acele castelane lungi în talie, care sub arcada bolților în formă de trifoi își petreceau zilele cu bărbia în palmă rezemate de piatra zidului, privind cum vine din zare un cavaler cu pană albă, galopând pe un cal negru. Avea pe atunci un cult pentru Maria Stuart și o venerație pentru femeile ilustre sau nenorocite. Mai... Ghistav, Ghistav, de ce ai rămas pe gând? Da. Nu avea teamă. Cartea nu trădează mai mult decât trebuie din amintirile tale. E un model de concentrare a materialului epic, a observațiilor. Zece variante pentru descrierea orașului Rouen? Nu. O tărât lucru, am fost nebun, o asemenea trudă decisiv nu e răsplătită de nicio glorie postumă. Ba da, dragul meu Și nu sunt o romantică Așa cum e emata, Crede-mă Sunt convinsă însă că Merită să trotim Cum spui tu Cu tocul în mână Și mai ales să avem încredere în viitor Uneori e mai drept Chiar decât prezentul Dacă n ști că în sinea ta Ai și tu momente când te îndoiești Te-aș contrazice Dar fiindcă știu și te poftesc la o plimbare afară S-a înserat Da Croaseul e minunat seara Excelentă idee Așadar s-o dăm pe doamna Bovarii pe mâna istoriei Iar noi să rătăcim puțin prin vraja melancolică A acestei seri de vară Ați ascultat biografia unei capodopere Doamna Bovary de Gustav Flaubert Scenariu radiofonic de Elsa Grozea Distribuția a fost următoarea Flaubert, Traian Stănescu Ema, Gina Patrici, Georges Sand, celă Dima artistă emerită Charles Bovary, Constantin Dinulescu saint Matei Gheorghiu Louis, Alexandru Repan Consilierul, Aurel Rogalski Rodolf, Mihai Niculescu Senar, Sorin Gheorghiu Maxim, Ion Pavlescu Ome, Emil Liptac Leon, Mihai Mare, Jules, Alexandru Georgescu Edmond, Mihai Dobre În alte roluri, Vasile Cojocaru, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete Regia de studio, Crânguța Manea Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Marilena Răducu Regia tehnică, inginer, George Buican Regia artistică Constantin din Ischiotu.